الحمد لله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أسف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد كان الملكان والمام فنزيس بروه Gawai-gawai dan jadat kuasa Isjid Al-Mujahidin Laman Syarah Tuan-tuan, hadirin, hadirat, Muslimin, Musliman, Yang dirahmat lagi dikasih kerana Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat dan ni'man Allah subhanahu wa ta'ala Allah pilih kita di kalangan hamba-hamba Allah untuk datang ke rumah Allah, mengimarahkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kelihatan lagi kita pula berada dalam suatu madis ilmu insya Allah Mudah-mudahan beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita cukup sedih dengan musibah yang menimpa saudara kita di Pahang, di Kelengganu dengan musibah banjir. Barangkali musibah itu ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan katanya juga setiap pun Selangor ni dalam minggu ni air tak apa ada. Di sebelah pantai timur air berlebihan. Di tempat kita pula sedikit cubaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Syabas ada buat urusan pembaik pulihan dan sebagainya, kita tak apa sekalilah ditimpa sedikit ujian daripada Allah SWT, air tidak ada atau air kurang menutupi barangkali Allah nak ajar kita macam mana untuk kita beribadah dalam keadaan air yang berkurangan boleh praktikal macam mana nak tayamun dan sebagainya apapun ala tulihal kata para ulama rupanya Rupama musibah ainur rahmah kata para ulama boleh jadi setiap musibah apa-apa jua musibah yang Allah timpakan kepada kita ini boleh jadi ainur rahmah adalah rahmat yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu wa taala barang saya nampak payah susah berlaku kerugian dan sebagainya namun hakikatnya barangkali di sebalik musibah itu Allah nak datangkan seribu satu rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang hikmah inilah yang perlu kita cari dengan kita membuka dada-dada kita untuk menerima apa jua pengajaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita nah, barangkali sama ini kita banyak membazir air maka Allah nak ajar kita macam mana kita perlu berjimat semat dalam menggunakan air dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perkara kita dalam riwayat Sahih Bukhari bagaimana Nabi satu pagi waktu subuh Nabi nak mengimamkan solat bersama dengan para sahabat maka Nabi keluar untuk mengimam dah dipamatkan Rasulullah dah keluar dah nak jadi imam Rasulullah teringat bahwasanya malam tadi tak selesai mandi junub Maka Rasulullah kata kepada para sahabat, "Makanakum, makanakum. Duduk tempat kamu, duduk tempat kamu. Mana berdirilah. Berdiri tempat kamu." tunggu sekejap. Rasulullah masuk ke dalam rumah Nabi sebab rumah Nabi dekat dengan masjid. Keluar rumah Nabi, pergi masuk masjid Nabi. Maka Nabi pun mandi. Makni mandi janabah, mandi junub. Dan selepas itu Nabi keluar. Dan sahabat Nabi tengok pada rambut Nabi ada kesan basah. Berarti Nabi Mandi yakni Mandi wajib lah Nak kata para ulama' dalam memahami hadis Nabi ni Hadis Nabi ni banyak boleh kita ambil pengajaran Antaranya kata guru saya Dr. Yusri Rizdi Al-Syid Zab'al Hasani Hafizahullah Ta'ala Yang baru-baru ni datang ke Malaysia Kami jumpa daripada Mesir seorang doktor Pakar Bedah ia ada PhD dalam bidang pemberdahan arm dan baskulat Dan ada ijazah GA dalam syariah islamiah al-Zuhar Bertalaqi dengan masyarakat-masyarakat zaman Di waktu beliau masih muda Beliau hafaz Quran 37 Alim akidah, alim la ilmu fiqh, alim la ilmu hadith, tasawuf dan sebagainya Maka menyebutkan kepada kami Dalam hadis Nabi ini banyak pengajarannya Antarojana nak beritahu ialah nabi begitu mengambil waktu yang singkat untuk mandi wajib. Setiap itu salah nabi boleh tunggu nabi. Kalau lama sangat mandi tentu sahabat letih dah diri masa duduk balik. Tapi sahabat terus berdiri menantikan nabi keluar daripada rumah baginda menunjukkan baginda hanya mengambil waktu yang singkat untuk mandi wajib di samping itu menunjukkan bahawasanya penting yang kita lihat dalam menggunakan air berjimat, jangan membazir hatta berwuduk, jangan kita bazirkan wuduk itu dengan basuhan berlebihan daripada 3 kali dan Alhamdulillah izi kita lihat ada pola kuala. kuala ini berjimat sikit air kalau pakai pak itu kadang, kadang kita buka, Masya Allah oh, derah keluar air terdekat terpercik habis, basah lagi habis padahal nak ambil air untuk wuduk tu sedikit sahaja tapi disebabkan kita tidak menjimatkan air dengan membazirkan air sampai tahap itu ulama bincang tentang soal ambil wuduk kalau lebih tiga kali hukumnya makruh tanda. lebih tiga kali basuh sampai 5 6 kali basuh maka makruh hukumnya kerana melebihi kadar yang sepatutnya maka tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat mudah-mudahan itu sedikit sebagai mukadimah kita muka musibah yang menimpa kita itu mudah-mudahan ada rahmat hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat insyaallah malam ini kita akan sambung uh, kuliah ataupun pengajian kita dengan kita melihat kitab karangan Imam an rahimahullah iaitu kitab Al-Adhkar. Karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dārin yang mana kita telah selesai bab mukaddimah fasal tentang mukaddimah ataupun fasal tentang sunah doa tentang fiqh dalam berdoa. Imam Nawawi dah cerita pada kita panjang lebar tentang adab-adab dan panduan dalam ketika berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Dan malam ini insya-Allah kita akan sambung muka surat 44 bagi mereka yang ada kita kita masuk pada bab tentang ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan zikir tanpa terikat dengan waktu wa an syekh al syekh doktor yusuf rusli al syekh al hasan nabi ta'ala ijadatan muttasilan ila imam an nawawi rahimahullah ta'ala fajazahu Allah 'ana khairal jaza' wa nafa'nahu Allah bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darr amin Saad imam Nawawi rahimahullahu taala fi berkata Imam Nawawi rahimahullahu dengan makna yang lebih kurang begini ba tentang ayat-ayat yang menunjukkan kelebihan zikir tanpa terikat dengan waktu contohan hadirin hadirat muslimin muslimat maka Imam Nawawi nak menganjurkan kepada kita permulaan sebelum kita masuk pada zikir-zikir yang berkait dengan waktu-waktu tertentu perbuatan-perbuatan tertentu maka Imam Nawawi nak datangkan kepada kita suatu bah Suatu zikir yang tak perlu terikat dengan waktu-waktu tertentu, tak terikat dengan perbuatan-perbuatan tertentu, maka setiap kali kita ada masalah apa, zikirlah dengan zikir-zikir ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimah? Karena sebaik-baik keadaan kita sebagai hamba kepada Allah ialah kita sentiasa zikir, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdiri, duduk, berjalan, berlari dan sebagainya, pergerakan kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Baik. Allah Subhanahu wa telah berfirman, Wala la akbar." Artinya, sesungguh berzikir kepada Allah itu sangat besar pahalanya. Surah Al-Ankabut ayat 45. Maka kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum datangkan hadis-hadis tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi, maka beliau akan datangkan ayat-ayat Al-Quran Karim sebagai nak menunjukkan Ha, sebagai dalil untuk menunjukkan pentingnya kita ini sentiasa berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka beliau datangkan Ayat Al-Quran Dalam surah Al-Ankabut Menyebut kepada kita tentang Wala zikrullahi akbar Sesungguhnya zikir itu Zikir kepada Allah itu Sangat besar pahalanya Ataupun kata para ulama Maka mereka yang berzikir ini Akan menyebut dengan Allahu akbar ada dua makna di sini tuan-tuan Satu besarnya pahala mereka yang sentiasa Membesarkan Allah Yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata para ulama Maksud ayat ini juga ialah Orang-orang yang berzikir Dia akan menyebutkan kepada Allah Berzikir kepada Allah Dengan menyebut Allahu Akbar Zikru abdihi Allahu Akbar itu zikir hamba kepada Allah Antara yang menyebut Allahu Akbar Ya'ni lafaz takbir Kita hmm. lafaz takbir Ini antara zikir Yang dianjurkan kita baca Sebut bila-bila kita lapang. Cuma antara sunnah Nabi Alaihi SAW Disebutkan kepada kita Maka Nabi setiap kali Menaiki tempat tinggi Nabi akan mengucapkan Allahu Akbar ini tuan-tuan, latih anak-anak kita, latih cucu-cucu kita, naik tempat tinggi, naik tangga rumah kita tu. Zikirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kereta naik tangga, dia sebut Allahu Akbar. Ta'uri tuan-tuan, boleh pahala. Nak naik kenderaan kita, Bismillah, Allahu Akbar. Angkat kaki, naik kenderaan, kereta. Ataupun naik motor, Bismillah, Allahu Akbar itu satu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam nak naik masjid nak tanduang masjid Allahu akbar maka ini sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat ringan tetapi ramai di kalangan kita abaikan sunnah nabi ini itu mengucapkan Allahu akbar setiap kali naik tempat tinggi naik bukit dan sebagainya sebutlah Allahu akbar ha, Ini ni ajar anak kita tuan-tuan ajar di hujung jari untuk berzikir kepada Allah hmm jangan untuk membilang anak ya. tangga bilang satu, dua, tiga bukan tak boleh bilang bukan ajar anak itu kita bilang tetapi ajar juga zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian firmannya lagi, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fazquruni azqurkum, ertinya, maka ingatlah kamu kepadaku, nistaya aku akan mengingatimu, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Makna Maknanya di sini Allah pesan Sungguh dekat kita ni Ini satu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu seruan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Allah kata ingatlah aku Sila ingat kepada aku Itu kalau ayat lembut sikit lah. Sila ingat Ayat nak tengok tegas lagi Nak tersendahkan bahasa kita Kamu ni manusia Kena ingat kepada aku lebih lembut lagi tu rasanya. nak katanya kita ni kena ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kata azkurkum niscaya kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sentiasa ingat kita sama ada kita waktu kita senang, waktu kita susah. Ah, ni penting ya tuan-tuan, hadirin hadirat muslim lidah kita ini dibasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firmannya lagi Falaula annahu kana minal musabbihin lanabita fi batnihi ila yawmi yub'athun surah As safat ayat 143 hingga 144. Artinya Kalau dia, yakni Nabi Allah Yunus alaihissalam tidak termasuk orang yang bertasbih, tentulah ia akan kekal berada di perutnya yakni perut ikan belakan ikan nun sehingga hari mereka dibangkitkan hari kiamat Tuan-tuan nah, hadirin hadirat muslimin muslimat ini satu ayat yang menceritakan tentang perihal Nabi Allah Yunus alaihissalam yang kita tahu berdakwah kepada kaumnya yang kaumnya tak mau tak mau sahut seruan dakwah Nabi Allah Yunus untuk kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya beliau ha, beliau keluar daripada tempat negaranya tempat kampung halaman maka bermusafir naik ke dalam sampat etnik dalam bahtera yang akhirnya Allah takdirkan bahtera tersebut hampir-hampir karam maka perlu dibuangkan segala barang-barang dan ada penumpang-penumpang yang perlu turun daripada bahtera tersebut maka dibuatkan undian akhirnya ditakdirkan Nabi Allah Ius antara orang yang ditakdirkan Allah perlu dibuang dicampurkan ke dalam laut, maka Nabi Allah Ius pun dengan pasrahnya terjun ataupun dicampurkan ke laut, yang akhirnya datanglah ikan sebutlah ikan nun, maka ikan paus takut, maka kata ikan paus, ikan yang besar datang, maka menelan Nabi Allah Yunus dan Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan mum tersebut dalam hari-hari yang begitu lama berapa hari Allah ta'ala alam tiga hari seminggu sebulan Allah ta'ala tak disebutkan berapa hari maka Allah kata kalau bukanlah Nabi Allah Yunus ini sebelum dia masuk sebelum dia ditelan oleh ikan mum tadi kalau dia bukan jadi termasuk di kalangan orang-orang yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Yang sentiasa berzikir kepada Allah. nescaya dia akan kekal dalam perut ikan nun. Akan terkubur dalam perut ikan nun. Namun disebabkan sebelum dia ditelan oleh ikan nun ini. Kata para ulama. Terkenal Nabi Allah Yusuf sebagai orang yang salih. Sebagai Nabi Allah. Nabi utusan Allah SWT. Maka sentiasa berzikir kepada Allah. Maka dengan sebab dia sentiasa berzikir kepada Allah Waktu dia senang Maka waktu dia susah Allah perkenankan Allah Allah uh, Merdeka berjaya, Ataupun lepaskan hein, Lepaskan dari Allah ini Daripada uh, cengkaman ikan nun Yang telah mengelang beliau ini Kata para ulama ini menunjukkan Tentang zikir kepada Allah ini Bukan waktu susah baru nak ingat Allah Dah timpa musibah Baru nak ingat Allah Nabi Allah Yunus sebelum ditelan beliau memang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah lepaskan beliau. Maka demikian kita kata para ulama bahkan hadis Nabi yang lain yang sah disebutkan tentang ta'arufir Allah siraqah ya arif kafidah. Kata Nabi saw ingatlah kamu kepada Allah waktu kamu, waktu kamu senang, waktu kita sihat waktu kita kaya raya. Waktu kita ni ada masalah apa kita zikir kepada Allah maka bila sampai waktu kita susah kata nabi nescaya Allah akan ingat kita waktu kita susah. Nah ini tuan-tuan hadirin hadirat muslimin pentingnya kita ni waktu-waktu lapang ingatlah Allah jangan sampai waktu kita sakit waktu kita nazak barulah kita nak kita nak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bangun nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kata para ulama lagi dalam menguraikan ayat al-Quran ini dalam dalam tafsiran ini mengatakan kepada kita demikianlah menunjukkan kenapa Firaun laknatullah yang alai yang waktu dia menyeberangi laut merah itu ketika Allah tutupkan lautan yang terbelah itu saat itu dia minta bangun nak beriman kepada Allah Namun Allah tak kira iman dia ketika itu. Yang Allah kata alaa dan kau asyidah wahai sa'au. Kamu sekarang, walaupun kamu mengatakan beriman kepada aku, tapi kamu telah asyid. Kamu telah ber, kamu telah ber, berbuat maksiat kepada aku. Kamu bukan beriman kepada aku. Ini kata para ulama menunjukkan kalau kita ini. Ha, kalau kita ini ingat Allah waktu susah tiada guna kita di sisi Allah Subhanahu wa taala namun kita mengharapkan rahman Allah Subhanahu wa taala sekalipun waktu lapang kita lupa Allah apabila timpa musibah maka syukur alhamdulillah ingat kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala kembalilah beristighfar kepada Allah minta ampun kepada Allah dan kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan rahmat sifat sayangnya Allah taala kepada kita Allah akan beri juga bantuan kepada kepada kita ini contohan abrin hadrat muslimin muslimat sebab itu dibincangkan dalam bab tentang bertaubat ini maka bertaubat selagi mana nyawa, nyawa belum sampai ke halkum selagi itu masih lagi boleh bertaubat kepada Allah tapi jangan tak, tunggu nyawa sampai ke halkum baru nak tawabat pun kan belum tentu sempat nak bertaubat ketika itu ha, maka mudah-mudahan setiap kali kita buat kesilapan kepada Allah kita istighfar kepada Allah paling kurang istighfar lebih baik lagi ambil wudhu semayang sunat taubat. Itu lagi, lagi bagus. Semua asal taubat ini bukan syifat semayang. Taubat ini cukup dengan kita rasa menyesal dengan perbuatan yang yang lalu perbuatan maksiat, perbuatan mungkar kita menyesal. Dan tak mau ulangi lagi perbuatan tersebut. Dah dianggap kita bertaubat kepada Allah. Allah cukup mudah. Kita ni nak bertaubat dalam misnah. Banding dengan agama-agama lain, aku nak kena isi dorang Isi borang untuk diampunkan dosa agama Kristen nak ampun dosa kena beli dulu surat tersebut Islam tidak ada begitu mudah sekali nak minta ampun kepada Allah minta kepada Allah jangan nak minta ke Imam Imam tolong doa kat saya minta ampun minta kepada Allah Allah maha mendengar Innaus Samiyyaun Basyir Allah maha mendengar maha melihat Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Maka mengadulah kepada Allah, Ya Allah Aku ni banyak buat dosa padamu, Ya Allah Ampun dosa-dosa aku, Ya Allah Jangan, engkau, aku banyak buat maksyat padamu, Ya Allah Tapi engkau bagi ni'mat banyak padamu, Ya Allah Kita mengadu kepada Allah Jangan sampai kita buat maksiat, Kita rasa bangga dengan maksiat kita Kita buat dosa, kita rasa bangga dengan dosa kita Ini menyebabkan nanti, kata para ulama Bimbang-bimbang takut termasuk dalam golongan Yang Allah nak datangkan istirahat kita buat maksiat Allah datangkan nikmat lagi kepada kita Ini dipanggil iskidras Kata orang ulamak uh, Tujuan dia apa? Allah nak bagi lagi jauh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Seitu tuan-tuan misi Dalam soal kita ini Buat dosa dan maksiat kepada Allah Maka jangan kita rasa bangga Dengan dosa dan maksiat yang kita buat Sebaliknya kita rasa Allah Akbar Kerdil dan kita ini Dan kadang-kadang dosa itu Boleh menyebabkan kita rasa hina itu penting juga dosa ring tanpa. Seolah-olah oh, kita, lah, Dengan, kita nak baca dosa orang tak? Jangan kita saya saja nak baca dosa. Tapi kadang-kadang dosa itu boleh menyebabkan kita rasa begitu lemahnya kita ini, begitu hina nak kita ini sebagai hamba kepada Allah Subhanahu dan Allah suka kita mengadu kepada Allah. Allah sangat suka mendengar intihan hamba-hambanya. Apalagi kalau kita menangis, mengenangkan dosa-dosa kita, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan hadirin hadirat muslim muslimat, firman Allah lagi, "Yusabbihu al-lailu wan-nahar la yafturun." surah al-anbiya ayat 20 maksudnya mereka terus bertasbih malam dan siang tiada merasa penat dan lelah ini menunjukkan zikir Allahu akbar tidak terikat dengan masa bila-bila masa kosong Allahu akbar nanti hari raya ya tuan kita ni hari rayalah bukan ada kita Bertaqbir tak ada raya lah tak ada raya, raya -raya. Cuma lepas takbir itu Allahu Akbar Allahu Akbar itu biar kita sentiasa sebut Membesarkan Allah subhanahu wa Jangan kita hanya bertakbir Waktu semayang Allahu Akbar Allahu Akbar Waktu semayang bertakbir tu pun sebab dah biasa Kebiasaan bukan kita rasa daripada hati kita bertakbir Kita buat dah sinonim Dah adat dah Datang semayang Allahu Akbar Namun Lafaz Allahu Akbar itu Tidak masuk dalam hati kita Menyebabkan kesemayang, kita kesemayang Tak nak kesan dalam Jaya kita Kita nak berita takdir Allahu Akbar Masuknya kesempatan Allah itu Dalam hati kita Menyebabkan kita pandang Semua yang tidak penting Buat masa ini Kita kita semayang kepada Allah Tidak ada benda yang lebih penting Mereka kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Barulah kita rasa seronoknya semayang bahawa kita angkat takbir itu Allahu Akbar bermakna Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Di samping Allahu Akbar Kata para ulama Ialah lafaz zikir bertasbih Subhanallah nah, Sebab diselukkan tadi Nabi Allah Yunus Banyaknya bertasbih kepada Allah Allahu Akbar Lafaz membesarkan Allah Mentazim Mengagungkan Allah Dipanggil mengagung Besar ni kita faham Besar ni macam saya Allah bukan besar, bukan nak katanya Saiz, Allah itu besar, Allah itu tidak ada Saiz Allah tidak bertempat Itu akidah dari sunnah dan jamaah Namun maksud Allah Allah ini maha agung Maha agung, maha hebat Daripada segala-galanya yang ada Di depan mata kita Ataupun di dunia yang kita nampak itu. Ada pun lafaz tasbih Dipanggil sebagai lafaz tanzih Kata orang ulama Lafaz kita mensukikan Allah lafaz takdir kita mengagungkan Allah lafaz takdir kita tanzih kita mensucikan Allah Subhanahu SWT daripada sebarang sifat-sifat kekurangan maknanya tidak ada sifat kurang pada Allah Taala. Allah maha sempurna Allah bersifat dengan sifat Jalal, sifat agung, sifat jaman, sifat keindahan, kecantikan, sifat kaman, sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini maksud kita bertasbih, kita mensucikan Allah Allah tidak sama macam makhluk Allah ini tidak sama macam makhluk Ya Allah melihat, tapi tidak sama melihatnya dengan kita ini melihat Allah mendengar, ia tapi tidak sama dengan pendengaran kita. Ilmu Allah tidak meliputi setiap sesuatu. Ilmu kita terbatas. Pandangan kita terbatas. Setakat belakang dinding tak nampak dah dia berlaku belakang dinding ni. Dia tak tahu. Maka ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena rasa kehebatan itu dalam hati kita ketika kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tak berhajat kepada tasbih kita. Allah tak berhajat pada zikir kita. Tetapi kita berhajat kepada zikir tersebut untuk ingat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tak uji sedikit pun kalau kita tak berzikir kepada Allah. Tak uji pun. Kita tak bertazbeh. Allah tak uji pun. Allah memang sentiasa suci daripada sebarang kekurangan. Tapi kitalah berhajat untuk memuji Allah. Bertazbeh dan bertazbeh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kata para ulama lagi di samping subhanallah Allah akbar satu lagi ialah zikir alhamdulillah. Ha, alhamdulillah ini tiga rangkaian ha, Eh uh, zikir yang dianjurkan kita lafazkan bila-bila waktu kita kita lafaz. Subhanallah dipanggil lafaz atau zikir tasbih alhamdulillah lafaz pujian kita tahmid kepada Allah subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah bagi maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan takdir kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ini diganti dikatakan sebagai tiga zikir yang perlu kita lafazkan perlu kita zikirkan bila waktu kita kita lapang dan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan kita meriwayatkan daripada tokoh ahli hadis Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mudhirah al-Bukhari al-Juhi rahimahullahu taala dan juga daripada ahli hadis kedua yaitu Abu al Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi al, al naysaburi rahimahullahu ta'ala rahimahum, ta'ala dengan ishnaknya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan namanya Abdul Rahman bin Sakhar Menurut kaul yang aqsah daripada sebanyak 30 kaul dan dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata telah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kalimah yang ringan pada lisan sangat berat dalam timbangan sungguh dicintai oleh Tuhan Maha Pengasih Ar-Rahman iaitu subhanallah Wa bihamdi subhanallahi azim artinya maha suci Allah dengan segala kepujiannya maha suci Allah yang maha agung Hadis ini ialah yang terakhir disebutkan dalam kitab Shahih Imam Al-Bukhari Tuan, Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat setelah Imam Nawawi mendatangkan Ayat-ayat Al-Quran Karim Yang menceritakan tentang zikir-zikir kepada Allah Yang zikir ini Luas ruang Ruang lingkup zikir ini sangat luas Jangan kita sempitkan Jika mana Allah luaskan Allah sebutlah Al-Quran Ya ayyuhallazina amanukurullah zikran kathira Allah kata apa Wahai orang yang beriman Ingatlah kamu kepada aku Uzkurullah sebutlah ingatlah Allah Subhanahu wa taala zikran katira dengan zikir sebanyak-banyaknya luasnya ruang lingkup yang Allah bagi untuk kita ingat Allah taala kita dah bincang semua ini Imam Nawawi sebut Zikir ini ada zikir bersifat lafaz Dan ada zikir juga dalam Alhamdulillah kita duduk Baca Quran pun Dia anggap berzikir Kita bekerja Kerana Allah Ta'ala pun Dia anggap sebagai berzikir Ini ruang lingkup zikir kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan zikir ini luas Apa juga perkara yang boleh buat Kita ingat Allah Dia anggap kita ingat Ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab ada golongan yang mengatakan dalam bab ibadah ini bab ibadah ini kita tak boleh reka-reka sendiri. Kita kena ikut nabi, betul tak nafikan pendapat tersebut. Dalam bab ibadah memang tak boleh kita reka-reka sendiri, mesti kena ikut petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun selagi mana perkara tersebut tidak bercanggah dengan petunjuk nabi, maka kalau kita buat sekalipun nabi tak buat maka tidak bercanggah dengan syarak ini kata para ulama namun ada golongan tak berapa nak faham manhaj manhaj ahli sunnah wal jamaah menyebabkan sampai bila tahap kita ber, kita berselawat kepada nabi kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di maghrib eh jangan sebut sayyidina Muhammad nabi ajar pun sebut Allahumma salli ala Muhammadnya sedangkan sayyidina itu lafaz ta'zim lafaz kita mengagungkan memuliakan nabi sallallahu alaihi wasallam memang nabi tak ajar kita suruh sayidina sebab apa sebab nabi ni sifatnya tawaduk nabi sifatnya merendah diri maka nabi ajar kita Allahumma salli ala muhammad cukup tetapi kata para ulama al-adabu muqaddam 'ala al-ittiba'. Adab beradab itu lebih diutamakan berbanding dengan mengikut akan Nabi SAW Maknanya apa? Bila Nabi Nabi ajar kita Allah salli 'ala Muhammad, maka kita adabnya macam mana? Kita kena muliakan Nabi, tak boleh panggil Muhammad saja. Panggil Sayyidina Muhammad sebab kita nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun Nabi tak ajak kita mencumbu untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya apa buktinya apa antaranya apa yang dibuat oleh Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa alaihi assalam ketika mana Nabi Nabi nak meterai perjanjian Hudaibiyah maka diminta Nabi untuk padamkan lafaz Ha Muhammad eh, lafaz Muhammad Rasulullah. Ha disuruh padam, orang Quraisy padam, apa ni Rasulullah kami tak tahu. Kami tahu Muhammad bin Abdullah je. Maka Rasulullah kata sinari Cina Ali wa isna wa Ali padamkan Rasulullah ni. Apa eh, sinari buat? Sinari padam dak? Sinari tak padam. Maka dia mengingkari perintah Nabi. Sedangkan patut kita ikut perintah Nabi, ittiba' Nabi suruh kena buat. Tapi kenapa Sina Ali tak buat? Sebab al-adabu muqaddam 'ala al itibar. Adab dengan Nabi lebih diutamakan berbanding dengan mengikut apa yang Nabi tunjukkan kepada kita. Maka dasar kaedah inilah maka para ulama mengharuskan kita dalam berselawat maka tambahlah sayidina Muhammad kerana kita nak memuliakan nabi SAW. alaihi kerana nabi bukan manusia biasa nabi bukan sebarang nabi tetapi nabi kekasih Allah subhanahu wa taala maka ini nak menunjukkan tentang ha, bagaimana soal kita dalam berzikir dalam kita ha, dalam ibadat sebagaimana tidak bercanggah dengan dalil dalil yang umum maka surat itu boleh kita laksanakan tidak dianggap sebagai bidah sebahagian orang kata oh bila buat ni kita buat sesuatu nabi tak buat bila ini telah salah menyalahi manhaj ha, ulama-ulama yang muktaba sekali pun nabi tak buat tak bermakna perkara itu haram untuk kita lakukan sepanjang tu kita tentang masalah itulah sebab ini berlaku sekarang di kalangan masyarakat jadi begitu salah faham terhadap manhaj ulama-ulama yang muktaba kita suka ambil pandangan-pandangan yang mana yang kita rasa macam kemas tetapi hakikatnya tidak berlandaskan manhaj yang betul isi ilmuan yang sampai kepada Nabi SAW alaihi wa kepada apa yang kita bincangkan tadi, maka di sini setelah enamulahu datangkan ayat quran maka beliau datangkan hadis-hadis Nabi pula dah cerita tentang Al-Quran ayat-Quran yang menceritakan tentang kelebihan berzikir bertasbih dan bertakdir maka di sini datangkan pula apakah dia zikir-zikir yang dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi maka dia datangkan kepada kita riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Imam Bukhari sudah tahu seorang tokoh dalam ilmu hadis wafat tahun 256 hijrah maknanya hampirnya dengan sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita 1435 Imam Bukhari 200 256 maka lebih hampir dengan Nabi dengan para dengan tabiin tabi' tabiin dengan Nabi sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ini merupakan bukan orang Arab tetapi diberikan kelebihan oleh Allah dengan dimuliakan kerana memuliakan nabi dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang orang pertama yang cuba menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja menghimpunkan hadis-hadis sahih sahaja sebelum itu para ulama mencampur adukkan antara hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis hasan dan hadis-hadis daif -hadis panjang tuan-tuan nak cerita tentang sahih Hassan dan Bu'an ini dan setelah cerita seluruh ini secara ringkat bawah ini pun saya masuk dalam video iklim uh, dalam surat topik jemaah bicara tentang hadis-hadis ini juga teman -teman. saya bimbang juga boleh bercerita tentang bab suha'ah hasan Bu'an ini takut orang-orang tak berpunyakannya boleh faham sebab ini melibatkan ilmu usul hadis ilmu-ilmu mustalah namun kadang-kadang kena tahu juga tentang soal hukum hadis ini dan siapa yang berhak hukum hadis adalah para ulama' Kita orang awam, kita yang baru mengaji sikit tentang hadis, jangan buat fasal nak beramandai, nak menghukumkan hadis tersebut. Kita rujuk dengan para ulama tentang darjah hadis tersebut. Ah, uh, cuma ringkas katanya hadis sahih ini hadis yang tinggi darjahnya. yang boleh dijadikan sebagai hujah, demikian hadis hasan juga boleh dijadikan sebagai hujah, kalau kena hadis daif kena tengok dulu. Kalau puan itu du'aif yang tidak terlampau syajid, iaitu tidak termasuk dalam hadis-hadis yang matruh, iaitu hadis yang terdapat perawi yang yang ditohmah sebagai pendusta, ataupun hadis yang mauduh, ataupun hadis yang ada perawi-perawi yang mereka-reka hadis palsu, maka kalau tak ada, kalau bukan dua hadis ini, kena tengok. Kalau ha, dua hadis ini, tak boleh pakai arah. Hadis matruh dengan hadis mauduh, tak boleh pakai arah. Kalau, orang-orang tepi. Selain daripada dua hadis naif ma ini, maka kena lihat dulu takut-takut hadis itu disokong oleh riwayat yang lain menyebabkan hadis tersebut diangkat darjahnya daripada hadis naif kepada hadis Hassan Ligayri. Itu kalau nak bincang tentang ilmu mustalah. Nak katanya dalam setiap ilmu itu ada disiplinnya maka hendak cakap kau satu ilmu mesti kena ada ilmu tentang ilmu tersebut Kalau tak tahu maka jangan kita pandai-pandai. Jangan kita kata oh ni al-baish tak. Bukan hadis asli tolak si. Jangan tuan-tuan. Nah, sebab kata kata Nabi SAW alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan Hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh 70 orang sahabat Nabi dengan lafaz yang sama makna yang sama yang ini. Nak katanya Nabi kata, Barang siapa yang mendustakan ke atas aku akan hadis-hadis aku sesungguhnya dia telah menempahkan tempatnya dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata para ulama, ada dua golongan dalam hadis ini. Yang pertama golongan yang mereka-reka hadis palsu kepada Nabi. Yang kedua golongan yang menafikan hadis Nabi. Hadis itu hadis Nabi tapi dia tolak, dia nasihkan itu bukan hadis Nabi. Maka termasuk di kalangan mereka yang mendustakan hadis-hadis Nabi. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim-muslimah ke soal hadis ini soal yang sangat berat. Sebab di nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. maka berhati-hatilah dalam ber, berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi. Tak tahu rujuklah dengan orang yang lebih tahu, yang lebih alim daripada kita dengan kita buat pandai-pandai ada satu kisah yang disebutkan kepada kita oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin yang menceritakan pada usul ittiba' sunnah dalam usul asas mengikut sunnah nabi dia ceritakan kepada kita suatu ketika dulu ada ada seorang muhadisin, ada di kalangan muhaddisin ulama-ulama hadis memang bidang hadis Maka dia bertemu dengan Haris Nabi yang Nabi sebut ceritakan tentang Nabi larang kita berbekam pada dua hari. Saya saya hari satu dan hari lusa atau hari Rabu. Tak ingat tak tahu. Tahu peringat hari saya tepat. Maka ada dua hari yang Nabi larang kita ni berbekam. Lalu muhaddis ini tengok, oh ini Haris Zain. Haris za tak apalah Maka tak beramal dengan Haris Zain ini maka dia pun berbekam pada hari yang dilarang oleh Nabi SAW. Lalu Imam Razali ceritakan kepada kita, selepas dia berbekam pada hari yang Nabi larang dalam hari tersebut, maka dia ditimpa dengan penyakit kusta, penyakit kulit. Semakin hari semakin teruk, menyebabkan dia rasa rasa sedihlah, rasa sedih kena penyakit teruk ini, akhirnya sampai ditermiti bertemu dengan Nabi SAW maka dia menyaduh kepada Nabi Ya Rasulullah tolonglah doakan padaku ini supaya aku ni. Nabi pun berkata kepada beliau yang merupakan ulama hadis ketika itu bukankah telah sampai khabarku pada kamu agar tidak berbekam pada hari sekian dan hari sekian lalu ulama hadith tadi kata wahai Rasulullah bukankah itu hadith raif apa jawab Rasulullah sekalipun dia raif bukankah diisbahkan pada aku kata Nabi Lalu kata ulama hari tadi dalam mimpi dia kata, "Fa fatu ya Rasulullah, aku dah bertaubat ya Rasulullah. Lepasnya aku takkan tolak lagi hadirinmu ya Rasulullah." Lalu Nabi pun doakan kepada beliau. Bangkit pagi keesokan paginya, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh segala penyakit kulit tersebut. Ini tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, nak kita pada kita soal hadis daif ini pun kena berhati-hati jangan kita tolak semua hadis dhaif. Siapa katakan hadis ini bukan hadis nabi, jangan tuan, tuan bahaya. Sebab itu kita kata para ulama kita beramal dengan hadis dhaif bukanlah yakin 100% tetapi ihtiyapon. Kita berhati-hati bimbang-bimbang takut ini memang hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tuan Abdulin Abdurrahman Syamsuddin berbalik kepada hadis tadi. Dewa Imam Bukhari Maka beliau menghimpunkan Hadis-hadis sahih Dalam kitab beliau Iaitu kitab Al-Jami' Al-Jami' al, al, al Musnad Al-Sahih -Al -Al Al-Muqtasar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunanihi Wa Ayyamih Ataupun masyurannya dengan Sahih Al-Bukhari Sebab nama ni panjang sangat Kita ni biasa suka pendek So, tau dia diringkaskan nama Sayy Bukhari tu yang asal namanya panjang namun diringkaskan sebagai Sahih Al Bukhari. Nah, ini memang PA kita lah. Orang Islam ni tak tak pun kita ni tak apa suka suku tu panjang. Nama kita pun yang panjang ni pendekkan. Muhammad dipendekkan jadi Mam ha, ataupun Mamad. Dengar orang Arab begitu nama Mamad tak mati dia. Ha Mamad tak bacilah besar maksudnya jadi kita boleh alun si ajaran kita khusus tentang hadis Subhanallah wa bihamdihi subhanallah contohnya hadirin hadirat muslimin muslimat mata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari-nya menghimpunkan lebih kurang 7397 buah hadis yang beliau pilih daripada hadis-hadis sahih yang banyak. Yang beliau kata hafal tu ni ada sahih, wahafal tu ni ada 1000 Kata Imam Bukhari aku menghafal 300 ribu hadis sahih dan aku menghafal 200 ribu hadis muaf. Maka daripada jumlah itu beliau pilih menjadi 7000 300 sampai 7 buah hadis yang beliau pilih pula dengan setiap kali satu hadis yang dimuat dalam kitab beliau beliau akan solat istikharah. Beliau berwuduk, solat dulu sebelum pilih setiap satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau banyaknya masa dihabiskan di raudhah yakni berdekatan dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah di Masjid Nabi. Jadi hebatlah Imam Bukhari ini Sampaikan dia ni seorang yang muhajiz Dan seorang yang mustahid juga Beliau ada pandangan-pandangan Beliau lah fiqah Namun mazhab beliau lah pun Matilah Tidak ada penerus Tiada ulama' yang menyambung mazhab beliau Menyebabkan tak tersepahlah mazhab Imam Al-Bukhari ini Yang ada yang muktabar Mazhab Imam Abu Hanifah Mazhab Imam Malik Mazhab Imam Syafi'i Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang muktabar jangan tersebar sampai ke hari ini alhamdulillah. Yang semua mazhab tadi bawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik bawa kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mazhab ada dalil-dalilnya bukan mereka buat pandangan ikut suka hati tidak. Baik, lalu Imam Muslim bin Al-Hajjaj juga meriwayatkan hadis yang sama iaitu anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Yang kedua-dua ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, adalah anak murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Muslim buat juga kitab suhaf. Menyimpunkan lebih kurang hampir 4,000 buah hadis suhaf. Nah, kalau Imam Bukhari, 7,000. Dan antara suhaf Bukhari dan suhaf Muslim, suhaf Bukhari lebih tinggi dagjatnya berbanding dengan suhaf Imam Muslim. Disebabkan syarat-syarat yang diletakkan Imam Bukhari lebih tinggi menyebabkan kitab Syah Bukhari lebih tinggi darjahnya daripada sahah Imam Muslim. Namun kedua-dua sumber ini adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran Al-Karim. Kita tuan-tuan nak rujuk hadis-hadis Nabi boleh rujuk dengan kitab sahah Imam Bukhari dan sahah Imam Muslim. Selain itu ada juga kitab-kitab lain. Ada Sunan Termidi, Sunan Abu Daud, Sunan Indu Majah. Namun hal itu bercampur-campur ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif namun boleh dijadikan sebagai hujah kata para ulama-ulama hadis. Maka kedua-dua imam ini telah meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi yang bersambung sanaknya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abdurrahman bin Shafat Namun namanya diposisikan oleh para ulama sehingga 30 tahun, 30 pendapat. Namun pendapat yang paling asah Nabi tukar namanya daripada Abdus Syams kepada Abdurrahman. Sebelum Islam namanya Abdus Syams dan ada nama-nama yang lain lagi. Namun setelah masuk Islam, Nabi tukarkan nama beliau daripada Abdus Syams hamba permatahari kepada Abdurrahman hamba kepada Allah yang Maha Pemurah yang Maha Penyayang. Nak kata nama ni penting tuan Dalam bagi nama pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, pastikan bagi nama yang baik-baik, nama yang ada makna yang baik-baik yang -baik sebagai doa kita kepada kepada masa. Lalu Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi berbanding dengan yang lain. Sebab apa? Sebab dia sentiasa berdampingan dengan Nabi. Sebab dia mewafahkan dirinya duduk di masjid Nabi untuk nak belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau lambat masuk Islam tetapi beliaulah antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi dan berkat doa Nabi Nabi doakan kepada Abu Hurairah letak tangan kepada dua Hurairah maka Abu Hurairah kata selepas Nabi doakan ini kepada aku aku tak lupa pun walau sepatah pun yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mustajab dengan doa Nabi kan Nabi doakan maka mustajab doa Nabi dan kita, Nabi doa juga untuk kita Nabi sebut pada kepada Ma'us ma'us zam -zam, Ma zam Lima syuribalah Itu juga antara doa Nabi kepada kita Untuk kita minum air zam zam Niyaklah, anda boleh baik insyaAllah Mudah-mudahan dengan izin Allah Allah akan mustajabkan. Tapi meskipun cukup syarat-syarat Doa untuk miskajak Antaranya apa? Antaranya dari segi rezeki kita, makanan kita, makanan yang halal pakaian kita pakaian yang halal jangan ada benda-benda yang haram barulah Allah akan mustajabkan doa kita maka dia berkata bahawasanya Rasulullah Alaihi Wasallam telah bersyabda ada dua kalimah yang ringan pada lisan ha? iaitu kalimatan khasifatan, sinisan dua kalimah yang ringan pada lisan itu hanya ringan dia nak sebut tak berat manapun, tetapi sangat berat dalam timbangan astakilatan, kenisan ringan di lidah tetapi berat dalam timbangan ha, amalan nanti habibatan semua dicintai oleh tuhan maha pengasih rahman ha, sangat dicintai oleh allah subhanahu wa taala iaitu zikirnya ringan saja dua kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil nazib ni tuan-tuan pakai amalkan zikir ini bila waktu lapang sebut subhanallah Wa bihamdih subhanallahinazim Jadi kita ambil sikit masa Tersebut sama-sama tuan-tuan Zikir ini sebagai Ambil barakah zikir yang Nabi anjurkan Kepada kita Dalam majlis ini insyaAllah Saya baca tuan-tuan ikut Subhanallah Wa bihamdih Subhanallah Al-azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Ini antara zikir yang Imam Bukhari sebut di penghujung kitab Sahih Bukhari nak ya? beliau tutup dengan hadis tentang zikir ini dua zikir yang agak ringan paralisan tetapi berat dalam timbangan iaitu, dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu subhanallah wa Bihamdi subhanallah nazim yaitu maha suci Allah dengan segala kepujiannya subhanallah nazim maha suci Allah yang maha agung maka amankan tentang zikir ini zikir ini ada disebut dalam dalam hmm, banyak buku-buku ya, zikir dan antaranya juga diamankan dalam syarifat syarifat tasawuf mana ada dalilnya ada hadisnya yang ditandarkan kepada Nabi saw dan saya antara yang mendapat ijazah dalam zikir ini daripada guru saya Dr Ishdi Al Shayt Jabal Hasanin Aswadullah Taala untuk kita amankan zikir ini dan ada cerita seperti zikir ini disebutkan oleh oleh para ulama' hadis disebutkan ada di kalangan sahabat Nabi yang sudah berumur mengadu dekat Nabi yang, yang yang dia ni dah berumur, maka tulang-tulang ni sakit sendi, sakit betul, sakit seni-seni tulang ni dah berumur maka ada ada tak sesuatu yang boleh diajarkan kepada aku, Rasulullah maka Rasulullah ajarkan doa ini zikir ini subhanallah wa bihamdih subhanallah nazim dibacakan tiga kali selepas solat subuh Nabi ajarkan kepada sahabat dan kata para sahabat dengan izin Allah setelah setelah ku amalkan doa ini alhamdulillah maka hilang lenguh-lenguh sakit-sakit sendi-sendi yang dialami sebelum ini kata para sahabatlah kita tuan, tuan boleh amalkan kalau ada sakit-sakit sendi Tetapi kena yakin tuan yakin dengan Allah Subhanahu taala yang memberi sembuh atas setiap penyakit boleh amalkan Tapi jangan sekali amalkan eh ustaz tak tak hilang lenguh pun baru sekali baca maka boleh tuan-tuan. Meski kita amalkan selalu supaya ia menjadi suatu makanan rohani kita akhirnya terkesan pada pada anggota badan kita dengan izin Allah Subhanahu wa kerana Allah Maha penyembuh bagi setiap penyakit. Wallahu taala alam tuan-tuan, hadirin hadirat muslimat, jadi nak sambung pun masa dah agak singkat insyaallah kita berhenti sekejap dulu hadis yang pertama ataupun zikir yang pertama Dianjurkan kita baca waktu kita lapan Subhanallah wa bihamdiz Subhanallah wa bihamdiz Dan insyaAllah kita akan tengok lagi hari hadis lain Tentang berzikir zikir yang dianjurkan kita baca Yang tidak terikat dengan waktu Mudah-mudahan boleh kita amalkan zikir tersebut Termasuk kita dalam golongan yang disebut oleh Allah Sebagai az-zakirin Golongan yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Naktafi dihadul khabu قل قولي هذا واستغفر الله لجميعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا جنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا وللشيخنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحب من المؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياهم برحمتك يا رحمة الله الراحمين اللهم إنا نسألك إيماناً لا يزول ونسألك قلباً خاشعاً ونسألك علماً نافعاً ونسألك يقيناً صادقاً ونسألك عملاً صالحاً ونسألك ديناً يرضيك عنا ونسألك فهماً اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمناً نافعاً ونشتلك الشكر على المعافية ونشتلك اللينا عن الناس ربنا هبلنا من أزوابنا وذنياتنا كنا تعليم واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في دي حشنة وفي الآشرة حشنة وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار وفينا عذاب النار وفينا أصْلَم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك بما يتقام لا يصفون واشرنا نورهم شلينا ان لله ما يرن بالامان تانور من تشديد الفرح والسرور الله الحمد لله